hoofstuk 215, kouwe vis met olie en sierlimoensap, oor die moesaiuse dieet leer, die nieuwe testamentiese dieet leer, die meester is die beste kok. Daarna het allemaal weer na binnen gegaan, en daar op versoek van die kyntjie aan tafel gaan sit, want van die belangrikste gaste het nog niemand ook maar 'n happie geëet nie, Die drie groot visse het daar nog byna heel te mal onaangeraak gelee. Maar oma daar tydens die soektocht na die kyntje verskye ure verstryk het en die aand nader gekom het, het die visse uiteraard koud geword, in welke toestand hulle dier die judeers meestal nie geeet mag word nie. Aangezien die son echter nog nie ondergegaan het nie, mag die visse nog geeet word, maar hulle moes eers weer boor die vuur veruit word. Daarom het Joosef daar dadelijk sy vier kokke geroep en opdracht gegee om die visse opnieuw te bak. Maar die kynkie sê, Joosef, laat hierdie werk achterwee, want van nou af aan mag die visse ook koud geëet word, as hulle van tevore maar net gebak was. Laat in plaas van om hulle opnieuw te bak, sier limoene en goeie olie bring, dan sal die visse beter smaak as wanneer hulle niet gebak word. Dadelijk het Joosef die raad van die kyntje gevolg en het een hele mankie met sier en ‘n groot kan met vars olie laat bring. Alle gaste was begeerig om hierdie nieuwe voedsel te eet en het gewonne roede toch wel so smaak. Sirenes was die eerste wat werkelijk een groot stuk vis geneem het en olie en die sap van ’n sier limoen gegooi. En toe hy begin eet, kon hy die goeie smaak van die vis wat so toeberei was nie genoeg roem nie. Na hierdie ervaring van die governeer, het die ander gast toe ook geproef, en vir amal het hierdie kost so gesmaak, dat hulle hulle nie genoeg daar kon verwonder nie. Toe Jozef ook self en werkelijk aansienlijke porsie daarvan as toets genuttig het, sê hy, voor waar, as Mooses ooit een so en toebereide vis ook geëet het, en so hy hierdie voedsel sekerlik ook in sy die eed opgeneem het maar hy moes bepaald nie so goed in die kokensbedrewe gewees het nie as jy, my allerliefste Yahshua. Nou het die kankie baie vroerig geglimlag en vriendelik gesê, my liewe vader Jozef, die rede daarvoor is soos volg. Ten tye van Mooses in die woestijn is gesê, honger is die beste kok, en die volk sou tot hulle skade weens honger dikwals rouw vleis geëet het, Daarom moes Mooses so in die voorskryf, en die spuise moes vars en warm geëerd word. Maar nou lui dit, en sal dit voortaan altyd lui die meester is die beste kok, en dis sal mens dan ook wel in kouwe vis met Suurlemoen en olie nuttig. En wel daarom, om die kouwe, maar toch goed gebakte vis, ooreenkom met die toestand van die heidene, die suurlimoensap ooreenkom met die kracht die suurlimoensap uit my, wat hulle vereenig en saamtrek en die olie my woorde an hulle. Verstaan julle nou waarom die vis so lekker smaak? Hierder is amal tot trane toe beweeg en was hoogs verwonderd oor die wysheid van die kynkie.